Kilencedik fejezet Az egész társaság áttódul, s döbbenten köring gyűlik, pakó kivételével, aki nem meri magára hagyni, busa át. Asszonyom, mondja Blavackis, a szeme csillog a vastag lencsék miatt. Lenne szíves megmagyarázni? Bocsásson meg, Mr. Blavacki. Vág közbe a stüvárdesz. de erről szó se lehet. Mörzekni asszonynak ki se szabad nyitnia a száját, amíg vissza nem jön az első osztályra, és nem iszik valami meleget. Általános helyeslés. Valamennyien ott szorongunk, Némáne dermedten a turista középső útján és az üléssorok közt, mörzekné előtt és mögött. Ő nagysága alig, ha nem csak meglepetésében csapottak kezemre, vagy írtózatában, hisz annyi évig nem nyúlt hozzá férfi, mert amikor minden erejét összeszedve felel a csupa szív és lélek. Nagyon, nagyon köszönöm a kedvességét, kisasszony mondja a lehető legnyájasabban. De nincs szándékobban megfelebbezni úti döntését. Elkergettek, s én erre alaposan rászolgáltam. Tiszteletben tartom az akaratukat, és szeretnék valamennyiüktől alázottal bocsánatot kérni a gonosz megjegyzéseimért. Egyébként eszembe se jutott volna visszajönni ide, még a turista osztályra se, ha már az első lépések után borzongás fut végig rajta, s a szeme majd kifordul az üregéből, nem éreztem volna, hogy a föld is eltaszít. Egy szóval kénytelen voltam belátni, folytatja remegő és szintelen hangon, s a és mély árkokat vés sárgás arcára megrendítő látvány, hogy sehol sincs számomra hely, se a gépen, se a földön. Amikor az utolsózót kimondja, tenyerébe temeti az arcát. De hát nem maradhat itt, asszonyom, mondja a sztjoerdesz, nagyon hideg van. Lent a földön... Folytatja mörzekni, és borzongva felemeli a fejét, és a legátázabb ellenségemnek se kívánom, amit ott átéltem. Hirtelen eszembe jutott, hogy maguk először a turista osztályra akartak száműzni. Ebből bátorságot merítettem, és megint felszálltam a gépre, és remélem meg fogják engedni, hogy itt szenvedjem el a büntetést, amit rám mértek. Mindezt talán egy kicsit túl szépen adja elő, egy kicsit túlságosan ügyel a stílusára. Csak nézem, nézem, és nem tudom, mit gondoljak. Illetve először az a gondolatom támad, hogy komédiázás az egész, káprázatos színészi teljesítmény, s az állarc alatt, amit ő nagysága felvett, ott a régi, fintorgó arc. Némi tűnődés után azonban elvetem ezt a feltevést. Nem, a mesterkért nyelvezet nagyon is mörzeknére val. Mindig jól tagolta, elegánsan fogalmazta meg a mondani valóját, még akkor is, ha komiszkodott. Meg aztán ennek az asszonynak nincs semmi humorérzéke, képtelen felébe emelkedni a dolgoknak. Nem olyan fából faragták, sőt nem is fából, kőből faragták, mégpedig egy tömbből, mint a monolitokat. Igen, ami mörzeknénk, valóságos monolit, s ez a monolit most hirtelen az angyalok tér felé Térdét Tértét összezárva ül, két keze egymás mellett pihen a táskáján. Váll a szögletes, nyaka merev, halk folytott hangon beszél, kék szemét, ha nem is szeliden, minden esetre rendíthetetlen a lázattal függeszti ránk. Bizonyára minden porcikáját átjárja a hideg, mert amikor egy-egy mondat után megáll, száraz, kihasadozott, szintelen ajka remegni kezd. Az elképedés minnyájunkat megnémít, az üléssorok közt kevés a hely, szorosan egymás mellett állunk. Mikor aztán megoldódnak a nyelvek, a halk és félhangos megjegyzések zavaros marajjá olvadnak össze, még azt se lehet tudni, hogy ki beszél akkora a tolongás mörzekné körül. Meglepődve látom, hogy jobb oldali szomszédom nem más, mint Mrs. Biszter. Mi több mellét a jobb karomhoz nyomja, és amikor felfedezem mi az, ami hozzám tapad, s fejemet arra fordítva, vállamon át egy pillantást vetek rá, szép barna feje a deltaizma megér fel. Ekkor hátra is hajtja, tekintete rám siklik a pán majd rögtön visszatér mörzeknére, s arcán gúnyos és megvető kifejezés jelenik meg. Elönt a méreg, aminek talán ez a kifejezés az oka, talán az, hogy mellének puha érintése és mozgása zavarba hoz, s ez a zavar, mintha megszentségteleníteni a sztjuárdesz iránt érzelmeimet. Föléje, és nem feléje hajlok tehát, és összeszorított foggal halkar megfenyegetem. Ha egy szóval is bántja ezt az asszonyt, összelapítom. És honnan veszi, hogy ez olyan nagy büntetés lenne? Vág vissza, szintén halakra fogva a hangját, és összehúzott szeme hallatlan pimossággal mustrálja a vállam. Ugyanakkor, s ezúttal gondolom már teljér szándékossággal, még jobban odaszorítja a mellit a karomhoz. Egészen elvesztem a fejem, mert furdalni kezd a lelki ismeret a tudatalattim miatt. Rájövök, mint ahogy ő is rájött, hogy az szó bizonyos képzett társításokra ad alkalmat. Ó, nem áltatom magam, nem szereplek tartalékosként a terveiben, csak azért érdeklem futólag, mert a Sztyuárdes iránt érdeklődöm. Macska játék, semmi több. Blavacki hangja, mint mindig, túlharsogja a zsivajt. Asszonyom, ha talán mégis megmagyaráznál, hogy... A Sztyuárdes azonnal félbeszakítja. Nem, Mr. Blavacki, mondja útvarias merevséggel. Ismétlem, egyetlen kérdést sem engedek meg, amíg mörzekni asszony vissza nem jön az első osztályra, és nem iszik valami meleget. A társaság zajosan helyesel és megróvó pillantásokat küld Balavacki felé. Még egyszer köszönöm, kisasszony, de itt maradok, mondja Mörzekné, aki most magával szemben olyan könyörtelen, mint az előtt másokkal szemben volt. Lesütött szemmel teszi hozzá. Nem élek én maguk közé. A kör kórusban tiltakozik. Igen, ez lett a körből, az antik tragédiák kórus, amely szeretettel bátorítja a sors, üldözte hőst vagy hősnőt. Az egyéni érzelmek eltonpultak, még Mrs. Benister is oroszlánból bárányjá változva együtt bégett velünk. Egy szóval ugyanolyan hévvel igyekszünk visszahozni ő a körbe, mint amilyen hívvel kiebrudálni igyekeztünk. Körülzünk mögjük, mint királynőjüket a méhek, összezsúfolódva a keskeny ülésközökben, amit nem túlságosan bánunk, mert minden tolongás, még ha tiltakozunk is ellene az emberi kapcsolat mélyen gyökerező igényét elégíti ki, és szörnyen élvezzük a megbocsátás és a jóság áradását, amelyben minden szív megmártózik, s amely ettől egyre gazdagodva és duzzadva permetel végül mörzeknére. Döntésünk egyhangú, nem maradhat a turista osztályon. Az ülések kényelmetlenek, a lábnak hagyott hely szűk, a világítás gyér, a fűtés gyönge. Ezen felül a kiált megpróbáltatások után lelki vigaszra is szüksége van, tehát egyikünk se nyugodhat bele, hogy itt maradjon a vezeklés sziklájához láncolva, s a keselyük tépdessék a máját, amely úgy sincs valami remek állapotban. Ebben a langyos, testvéri esőben, ami mörzeknénk lassacskán felenged. De még erősen kapaszkodik a sziklájába egy-egy hálás pillantást és köszönömöt intézve sorra valamennyiünkhöz, Különösen különösen Edmondnéhoz, aki izmos karjával átfogva Robi karcsú derekát, újra meg újra odasziszegi a szerencsétlennek, hogy nem maradhat itt, ahol befagy a segge, mikor mindenki rágja a fülét, hogy jöjjön vissza közénk. Az utolsó lökést azonban tagadhatatlanul Karaman kazuisztikája adja meg. Diplomatánk, akinek változatlanul kifogástalan a külseje, fellejár az ajka szöglete, és félig le van hunyva a szeme, s aki úgy látszik, cseppet sem méltányolja, hogy hozzá hozzátapad, de persze Misunak igen vannak domborulatai, legkomolyabb motorát és legzengőbb hangját elővéve két észrevételt tesz. Először is ő a maga részéről sose kérte, hogy Mörzekni asszony szám a turista osztályra, szemvillanás Blavacki felé, másodszor pedig nem tartja kívánatosnak, hogy a hölgy itt maradjon. Ha Mörzekni asszony vezekelni óhajt néme egy kisé élesebb megjegyzésért? Jelenlegi hangulatunkban még ezt a még, tapintatos utalást is helytelenítjük. Nos, erre az első osztályon fele barátai közt is van módja, sőt, méakulpája így nyilvános lesz, tehát sokkal értékesebb. És végül, másfelől nem lenne éppen kegyes cselekedet arra kényszeríteni azt, hogy őt minden étkezésnél külön szolgálja ki a turista osztályon, mert ez ugyancsak megnehezíteni a munkáját. Ezeket a szavakat hallgatva az ember úgy érzi, hogy Karaman az egyháznak az az oszlopa, amelynek szentelt víztartójában ami mörzeknénk eddig, mint békacsicsült. Hát igen, az emberi társadalomban, ha nem is elégséges, minden esetre nagyon fontos a közös nyelvet megtalálni. És amikor Karaman a helyzetet ecsetelve, mely az egyik utas elkülönítésével kialakulna a gépen, a fájdalmas jelzőt is kiátsza, már tudom, hogy nyert. Ez a szó a roppant érzelmi töltésével és tömnyén illatával beférkőzik ő nagyság a s mint valami gyümölcsöt felnyitja. Mörzekné vonásai megenyhülnek, ajka már nem préselődik össze olyan keményen. Enged. A kör számára ezek a diadal és a szeretet percei. Mörzekné kísérjük, támogatjuk, előtte járunk, árt az első osztályra, és nagyot sóhajtva elfoglalja régi helyét. Mi is leülünk, eltelve a jó lelki ismeret felemelő érzésével, és nézzük, ami mörzek nénket. Nem érdekel bennünket senki és semmi más. Hirtelen remegés fut végig a körön, sajátos felindulás fog el sorra valamennyiünket, amelyről jól tudjuk, hogy mi okozza, és azt is, hogy áhítatos csendet kíván, mélységesen átirezzük ennek a csendnek a súlyát, új lapot kezdtünk. A kör ismét teljes. Bűnbakunk visszatért falaink közé. Néhány perc telik el az általános nyájasság légkörében, mörzekné átvesz egy tálcát a stewardesztől. A forró kávét azonnal megissza, de mivel remek a keze, bal szomszédja Mrs. Boyd készségesen feláll, arca akár egy angyali a fehér haj keretében, és megvaja a pirítósait. Ezt azonban úgy végzi, mintha közben összefutna a szájában a nyál, s az ember már-már attól tart, hogy magába is tömi őket. De ne rágalmazzuk szegényt, a kellő pillanatban egymás után kedvesen átnyújtja valamennyit az értekeltnek, aki mindannyiszor felnéz rá alázattal, terikék szemével és köszönetet rebeg. Azt hiszem, egyedül én vagyok olyan galát, hogy felidézem magamban a leszállásnak azt a mozzanatát, amikor mörzekni haspóknak titulálta Mrs. Boydot, aki úgymond nem több, mint száj, bél és végbélnyílás. Hisz, ahogy Karaman finoman megfogalmazta, ez végeredményben csak egy kisé élesebb megjegyzés volt, és igazán szégyelhetem magam, amiért effél emlékeken kérülzöm, amelyek annyira nem illenek a körben uralkodó hangulathoz. Mrs. Bennister japán szemében például, amely szép és fénylő, de általában nem szelítség sugárzik belőle, dicséretes erőfeszítést látok. Nagy világi hölgyünk igyekszik elfelejteni, hogy ő csak nevetett hercegi származásán is lekurvázta. Egy szóval már szinte túltenk bennünk a jó akarat, és megmámorosodunk erényességünk tudatától, azt képzelve, hogy ezzel jóvá is tettük a sorshúzás körüli gyávaságunkat. De van, ami még jobban meglep. Nemigen sietünk meg tudni, miféle megpróbáltatásokban volt rész, ami mörzeknénknek a földön, s azt se firtatjuk, mi módon, felettéb rejtélyes módon, került vissza a gépre. Minél többet töprengek több ezen a közönön, annál világosabban látom, hogy nagyon sokat elárul akkori lelkiállapotunkról. Mi tárul el? Megmondom, ha bírálni fognak is érte. Azt hiszem, van bennünk egy ösztön, amely megsúgja, mi vár ránk. Ebben egész biztos vagyok. A hajdani jósok látták a jövőt, mert szemüket nem homályosította el a viszolygás, amely a ma embereit elfogja arra a gondolatra, hogy előre tudni fogják, mi lesz a sorsuk. Hadd ismételjem meg, szentül hiszem, hogy a jövőbe látás képessége megvan mindnyájunkban. Élhetnénk is vele, de hát kit tesz boldoggá, hogy ismeri az utat, amely mindenképp a halálba torkollik. Ha nem emeltünk volna falat közte, és tudatunk közt a vakság falát. Minden esetre a dolog nyilvánvaló, és hangsúlyozom, még az érzelem kitöréseink is bizonyítják. Nem nagyon sürgős nekünk meghallgatni mörzekni asszony élményeit, sejtjük, hogy amit mond, csak fokozza majd a szorongásunkat. Pedig épp elzsongítani szeretnénk a sok izgalom után. Igen, e pillanatban ez a leghőbb vágyunk. Elfelejteni az élet lázas mesterségét, és boldog kábulatba süppedni, hisz meleg van, és világos van, visszatért a jólét, Agyomrunk tele, s a gép motorjai oly halkan megnyugtatóan duruzsolnak körülöttünk. Tudatunk felszínén a kasszandrákat visszalökve a mélybe, ez így jelentkezik. A gép elindult, tehát meg is fog érkezni valahova. És miért nem ad Gépeltérítés, túlszedés, misuk kivégzésének a réme, mörzekné kiakolbólítása. Mind mindez csak bonyodalom, ahogy Karaman mondaná. A kalózok távoztak, misunak nem esett bántódása, mörzekné újra itt van köztünk, a gép folytatja útját. Végtére is civilizált világban élünk, a miénkben a nyugatiban, amely a levegőben is megvédi a polgárait. Nem kell túl sokat törni a fejünket, előbb-utóbb minden rendbe jön, a veszteségeinktől eltekintve efféle kellemetlenségek azonban bárhol és bármikor érhetik a turistát. Késői jel van, a mörzeknének rendezett fogadtatás helyreállította lelki békénket, egyelőre semmi másra nincs szükségünk, mint néhány óra egészséges alvásra. Ha fel kell a nap, mindent könnyebbnek és világosabbnak látunk majd. A csend állandósul, mindenki magába merül, félig már alszik. Ködösülő szemmel nézem, ahogy mörzekné sárga fogai elmorsolják az utolsó pirítós utolsó darabkáját. Aztán felé egy kicsit, mert a sztjuárdesz fel kell a helyéről. Szeretem nézni, bármit is csinál, nem tudok betelni szép teste mozgásával. Mosolyogva, de ez csak sztjuárdesz mosoly semmi közelhoz a gyöngétséghez, amelyel a körtökjai egymással versenkek körül udvarolják a mi Elveszi a tálcát ő s elindul a Gáli felé, aggodalmas pillantást vetve Blavackira, mintha attól félne, hogy amíg kint van, az amerikai elkezdi a kihallgatást. Ám Blavackinak, valószínűleg ugyanolyan okokból, mint nekünk, szintén nem sürgős már a dolog. Úgy tesz, mintha megsértődött volna, amiért leintettük. Ő, akinek bőre van. Elveti magát az ülésen, vaskos, kurta lábát kinyújtja, ezzel a tartással is éreztetve mennyire megvet bennünket, és szemét lehúnyva alvás színlel. Visszatérve a helyére, a sztjuárdesz rögtön átlátja a helyzetet, és vidám hangon egy kicsit ovónői hangkorozással és többerszám első szemét használva, ami sokkal megnyugtatóbb, mint a második személy, réje kijelenti. Most pedig egy kicsit tompítjuk a világítást, és alszunk egyet, jó? Természetesen érzem a többiekkel együtt. Hogy ez is ahhoz a szerephez tartozik, amit kezdettől fogva játszik a gépen. Megnyugtatja az utasokat, és ha már nem tudja végképp elhárítani mörzekni beszámolóját, legalább késletet igyekszik hajnalig. Csend lesz, és hagyjuk, hogy ránk nehezedjék, mert súlyát közös megegyezésünk adja. Blavackira nézek. Akár duzzog, akár alszik, nem mozdul. Ekkor szólal meg mörzekni, Széles pofacsontja sárgább lett egy árnyalattal, az ajka serezket már. Először azt hiszem megérezte a kör felejtés vágyát, és alattomban feléledő kajánsággal szembe akar állni vele. Nem így van. Az igazság egyszerűbb. Kiolvasom kék szeméből, feladatot tűzött maga elé, és mint mindig, kérlelhetetlenül teljesíti. Lavacki úr, mondja jól érthető hangon. Most, hogy egy kicsit erőre kaptam, kész vagyok tőlem telhetőleg felelni a kérdéseire. Hát akkor... Rezzen fel, blavacki, mint a ló, mikor elalszik és a farára csapnak az ostorral, a beidegződés hatására megint kocogni kezd, de nem ébred fel egészen. Hát akkor, ismétli meg, és keservesen felül kiegyenesedik az ülésen, szeme hunyorog a vastag rövid látóüveg mögött. Hát akkor, ha úgy érzi, hogy már tud felelni, talán elkezdhetnék. Tessék, csend. Első kérdés. Kezdi blavacki minden lendület nélkül. A hinduk előtt vagy után szállt ki a gépből? Ha mennyire tudom feleli mörzekni, se előttük, se utánuk. Lavacki ettől végképp felébred. Asszonyom, szonyom, mondja élesen, úgy értsük ezt, hogy a hinduk a gépen maradtak? A légkör fagyos lesz. A tekintetek összevillannak. Dehogy, dehogy, feleli mörzekni. Később láttam is őket, előttem haladtak távolodva a géptől. De amikor elindultam a lépcsőn, egyedül voltam, ezt határozottan állítom. Hogyan állíthatja ilyen határozottan? Esik vissza Blavacki a vádló hangnembe, hiszen sötét éjszaka volt. Igen, de hallanom kellett volna a lépteik koppanását a fém lépcsőfokokon, mint ahogy a magaméjét hallottam. Várjunk csak, mondja Blavacki, bergessük vissza az eseményeket. A gép ér a világítás kialszik, a hindu, aki szercsősz áll, zseblámpával rávilágít Kresztopoulosra, aki szintén áll késsel a kezében, és maga hol van ebben a pillanatban mörzekni asszony. Az exit felé tartok. És hol a hindu nő? A tálaló függőnyétől jobbra, kereszt a szegezi a revolverét. – Mi történik aztán? – Valaki kinyitja az exitet, talán a stewardess. – Igen, én – mondja a stewardess. – És mihegy nyitva volt ez az exit, maga persze rögtön elindult? – Nem, éppen ez az – mondja Mörzekné. – A hindú beszélt, hallani akartam, hogy mit mond. – Tényleg – marogja Blavacki – beszélt. – Emlékszem a sületlenségeire. – Egyáltalán nem voltak sületlenségek – szól közben, Robi ingerülten. – Nincs valami nagy fantáziája, Blavacki nem érdekes, legyen Blavacki megvetően. Végighallgatta ezt a tirádát, asszonyom? Igen, sőt az utolsó szavait meg is jegyeztem. Bármilyen hosszúnak tűnik is az életük, a haláluk még hosszabb, örök. Pontosan, mondja Robi. Ezzel fejezte be a hindú az intelmeit. Egyébként Lukréciusztól vette. Teszi hozzá némi pedantérjával. Nos, maga mit csinált ekkor? kérdezi Blavacki. Elindultam lefelé. És a hinduk nem követték? Nem, ebben biztos vagyok. Hogy lehet ennyire biztos? Úgy, hogy amikor leértem, egy ideig vártam őket. Miért? Mert meg voltam rémülve. Mörzekné halkan, szemét lesütve, nyomaték nélkül mondta ezt. Senki se figyel fel rá, még blavacki se. – Nos, folytatja az amerikai szinte azonnal, és szeme láthatatlanná válik a szemüveg mögött, mi történt ezután? A gép farkától tíz méterre hirtelen megpillantottam a hindukat. Megpillantotta őket. Kiált fel Blavacki diadalmas ábrázattal, mintha hazugságon kapta volna mörzeknét. Amikor sötét éjszaka volt. A hindu megjutotta a zseblámpáját, hogy lássa az utat. Háttal volt felém, ő is meg a társnője is, siettség nélkül haladtak. Sziluettjük feketén rajzolódott ki a lámpa fény körében, jól ki tudtam venni a hindu turbányát és a műanyagtáskát a kezében, lóbálta, ahogy lépkedett. No de kérem, mondja Blavacki erélyesen felemelve a hangját. A hinduk vagy maga előtt, vagy maga után mentek ki az exiten. Van egy harmadik lehetőség is, jegyzi meg halkan a Lavacki azonban nem törődik vele, szemét mörzeknire szegezi, és dühösen ráförmed. Rajta feleljen asszonyom. De hisz, más se teszek, mondja mörzekni némi érdességgel a hangjában, ami arra val, hogy régi énje talán még nem egészen halott. Határozottan állítom, uram, a hinduk nem szállhattak ki utánam. Vártam őket a lépcsőtövében, hallottam volna a lépteiket, úgy áltam, hogy mindenképp hozzám értek, súroltak volna, és hogy talán előttem szálltak ki. Nem, Blavacki úr, azt kell mondanom, hogy ez lehetetlen. Amikor a hindu elmondta a beszédét, amit maga olyan ostobás ületlennek minősített, teljes a megrökönyödés. Mörzeknél meg megdermed, lesüti a szemét, nagyot nyel, kezét összekulcsolja a térdén, és könnyezve bűnbánó hangon ezt mondja. Bocsásson meg, uram, nem kellett volna azt mondanom, hogy ostobán. Visszavonom ezt a szót, és kérem, ne harogudjon érte. Csend lesz. Tudja, folytatja mörzekni, és a hangjában lelkesedés izzik. Szerintem a hindú csodálatos dolgokat mondott, amikor köztünk volt, amit én kitüntetésnek tartok. Kitüntetésnek? kiáltja Edmondi, és rácsap a combjára. Szarok az ilyen kitüntetésre. Kicsit sokba került. Alig, ha nem jó ideig folytatná ebben a stílusban, ha Robi egy kecses és hizelgő mozdulattal ki nem nyújtaná hosszú karját, és finom ujjait rá nem tenné a szájára. Lavacki mörzeknére néz. Fölösleges volt bocsánatot kérnie, talán valamicskét én is elgalopoztam magam. Jelenti ki, nyílt szívűséggel leplezve zavarát, s ez a nyílt egyszerre valódi és szín lehet. Minden esetre biztosítom, hogy tiszteletben tartom a meggyőződését. Teszi hozzá sietve. Mörzekné zsebkendőt veszelő a táskájából, és megtörli a szemét, melynek kékje élénkebb lett a könnyektől. Folytassuk, mondja Blavacki. Higgyél, el, tökéletesen biztos vagyok abban, amit állítok, mondja Mörzekné halkan, de megtörhetetlen konoksággal. Amikor a beszédét mondta a hindú, Krestopulos úr mögött át, én pedig az ajtó mellett átjárt a hideg és a jeges szél. Ahogy az utolsó szó elhangzott, kiléptem az exiten, tehát semmiképp se távozhatott előbb, mint én. Tegyük fel! Mondja Blavacki, s a szeme most szúrós a szemüveg mögött, előre szegi állát s rövid karját széttárva megmutatja a domboró mellét. Tegyük fel, hogy kétszer kettő nem négy. Tegyük fel, hogy a hinduk nem szálltak ki se maga előtt se maga után, és mégis kint vannak. Végtére is, ha az ember eltök hogy kijut az időkerekéből, gúnyos nevetés, a gép falán is áttörhet. De van egy harmadik lehetőség is, veti fel megint a sznyárdes. Blavacki azonban egy mozdulattal ismét csak félre a megjegyzést. Folytassuk, mörzekné asszony, lent áll a lépcső tövében. Mi történik? Már megmondtam, feleli mörzekné borzongva is lesüti a szemét. Megvoltam rémülve. Csend lesz, és azt hiszem, hogy az általános cinkosságra támaszkodva Blavacki megint át fog siklani a rémületen. Nagy ámulatomra azonban nem teszi. Végeredményben ez így van rendjén, mondja kedélyes leereszkedéssel, amely meglehetős hamisan csend. Sötét éjszaka volt, vacogott, és nem tudta, hogy hol van. Mörzekné felemeli a fejét, s Blavackira szegezi kék szemét, melynek pillantását nagy fordulása óta se könnyű elviselni. Nem, uram, mondja jól érthető hangon, ez egyáltalán nincs rendjén. Én nem vagyok gyönge kis nő, én nem félek se a hidegtől, se az éjszakától, és addig megyek, amíg eljutok valahova. Blavacki hallgat, láthatólag nincs nagy kedve rálépni arra az útra, melyet Mörzekné megnyitott előtte. Ekkor megszólal a Robi. Minek tulajdonítja ezt a rémületet, asszonyom? Kérdezi komoly hangon. Mörzekni olyan hálásan nézve, hogy az egy ilyen asszonynál valóban megrendítő. Úgy sejtem nagyon megviselte, amit magányában átélt, s már attól is megkönnyebbül, hogy megoszthatja szörnyű élményeit. Épp nyitja ki a száját, amikor Blavacki rárecsen. Kit érdekelnek az érzések? A tényeket nézzük. Ha megengedi, mondja Mörzekni hideg méltósággal és ellentmondás nem tűrően, előbb a most elhangzott kérdésre felelek. Blavacki hallgat, hát igen, Mörzekni azt, hogy nem úgy kérdezi ki az ember, hogy azt Juárd ezt vallatja. Nehéz ezt megmagyarázni, fordul Mörzekni nagy szeretettel Robi felé, és nekem átfut az agyamon, hogy nem rég vágta oda neki, maga csak félig férfi. Megáll, és egymáshoz szorítja a két kezét, nyilván, hogy ne remegjen. Nem tudok semmi határozottat mondani, valami taszítást éreztem. Ezt fizikailag érti? kérdezi Robi. Fizikailag is. Amikor megpillantottam a hindukat, vagy tíz méterre magam előtt, futni akartam, hogy utalérjem őket. Borzalmas volt. Tudja rémálmokban érezni, ha ilyesmit az ember. Neki íramodik, emelgeti a lábát, de nem halod, csak a szíve zakatol az erőfeszítéstől. Ez történt most velem. Valami rémületes erő visszalökött. A szél, mondja Blavacki kurta nevetéssel. Nem, a szél hátba kapott. Mörzekni elhallgat, csalódottan, hogy csak ilyen bizonytalan és drámaiatlan szavakkal tud beszámolni szörnyű élményéről. Kétszer is kijelentette, hogy meg volt rémülve. Mondja Robi, milyen különbséget lát a rémület és a félelem közt? "Óriásit", feleli mörzekni. A félelem ellen lehet küzdeni, a rémület viszont hatalmába keríti az embert. Magát egy csapásra vagy fokozatosan kerítette hatalmába. Már akkor rám tört, amikor a lábamat letettem a földre, de nem érte el rögtön a csúcspontját. Robi megcsóválja a fejét, és csak nézi mörzeknét világos barna szemével, amely olyan üde és ragyogó, mint egy vízes és két kis csepje. Madorosságai egy percre se szünetelnek, arcjátéka élénk, lábai összeakadnak. De nem feledkezik el a lényegről, segíteni akar mörzeknének, hogy világosan meg tudja fogalmazni, amit átélt. – És meg tudná mondani nekünk? – kérdezi. – Mikor értel el a tetőfokát a rémülete? – Amikor a hinduk eltűntek. – Eltűntek! – Ismét Blavacki kérdőn és gunyorosan. – Ennyi, -e Blavacki! – fakadt ki Robbie ingerülten. – Engedje már beszélni Mörzekné asszonyt! Mörzekné azonban szemöldökét összehúzva, szemét lesütve tanástalanul hallgat. – Na nézzük csak! Mondja Robi. Ott hagyta abba, hogy futott a hinduk után, de nem haladt, nem tudta érni őket. Ebben a pillanatban tisztán látta hátulról a szilüzetjüket, amely feketén rajzolódott ki a villanylámpa fénykorében, ahogy említette, jól ki tudta venni a hindu turbányát és a műanyag táskát, amit a kezében lóbált. Csak ennyit látott? Nem, mondja, mörzekné. Arca megfeszül, ajka összepréselődik, feje előre hajlik, egész teste részt vesz a töprengésben. Egyszer a hindu jobb felé világította lámpájával mondja végül is, és akkor valami vízfélét láttam. Talán tó csát? Nem, nem, sokkal nagyobb kiterjedésű volt. Tó. Tó a repülőtéren, csúfolódik Blavacki. Ugyan hallgasson már, Blavacki, kiágy a Robi éles hangon. Hisz maga szabotál, nem hagyja mörzegni azt, hogy emlékezni. Az ember már arra gondol, hogy készakarva csinálja. Blavacki megmarkolja az ülések karfáját, s hangja metsző. Mörzekni asszonynak ugyancsak rövid az esze, ha nem emlékszik rá, mi történt egy órával ezelőtt. És mi különös van ebben? háborograbi, Halálra volt rémülve Plavacki széttári akarját. De hogy kerül egy tó egy repülőtérre, egy kifutópálya mellé? Kivel akarják ezt megetetni? Csend lesz, majd Mörzekni ide megszólal. Futópálya? Úgy érti, hogy beton kifutópálya? De hisz nem volt ott semmiféle kifutópálya, Blavacki úr. Vastag porrétek fette a talajt, és alatt a helyenként kövek érződtek. Tessék, ez volt az oka a leszállás zöggenőinek! – mondja Robi diadalmasan. A körben senki se nyitja ki a száját még blavacki sem. Nem tudom, miért, de elszorul a torkom. Folytassuk! Mondja Robi. A hindu jobbkész felől valami víztükröt világít meg a zseblámpájával, tavat vagy egyebet nem számít, és aztán rögtön eltűnik a társnőjével együtt. Nem, nem, mondja mörzekni. Közben, vagyis azután, hogy a hindu megvilágította a tavat, még egy fontos, jelentőségteljes dolog is történt. És pedig? Valósággal csüggünk mörzekni ajkán, de a válasz csalódást kelt. Nem tudnám megmondani, mi volt az, jelenti ki végül is mörzekni aggodalmas hangon, és mindkét kezét végighúzza az arcán. Ezen a helyen lyuk van az emlékeimben. Amikor a hinduk eltűntek, egészen elhatalmasodott rajtam a rémület, és mindent elnyelt. No igen, mert eltűntek, gúnyolódik Blavacki, mint az ördögök, mint az angyalok, mint a kísértetek. Blavacki, csattan fel ismét Robi, ez a hekusmodor undorító. De legalább férfias, vág vissza Blavacki, Robi néma marad, bár a szemesszik szikrát szór. Uraim, szól a megkaraman, ez a személyeskedés nem helyén való. Mörzekné Robihoz fordul, a hangja nyugodt. Azt mondtam, eltűntek, de ez nagyon is szubjektív benyomás. Lehetséges, hogy a hindu egyszerűen eloltotta a zseblámpáját. Minden esetre többé nem láttam őket. Minnyáján tudjuk, Blavackit sem kivé hogy mörzekné historiáját semmi se tehetni hihetőbbé, mint ez a megjegyzés és ez a tárgyalagos hang. És ez volt az a pillanat, kérdi Robi, amikor a rémülete elérte a csúcspontot? Igen. Mörzeknének remeg az ajka, de nem mond többet. Le tudná írni ezt a csúcspontot? Blavatsky égnek emeli a karját. Ezzel a sok lelkizéssel nem jutunk semmire, nem azért vagyunk itt, hogy lelki állapotokat elemezzünk, a tényekkel foglalkozzunk. De hát a lelki állapotok is tények, mondja Karaman, aki talán azt hiszi, hogy pusztán a szó miatt kötelessége megvédeni a lelki állapotokat. Úgy látszik, Mörzekné nem is hallotta ezt a szóváltást. Az volt az érzésem, Mondja Halkan, hogy valami szörnyűség fenyeget. Először senyikannis, sem moccani nem bírtam, aztán elkezdtem üvölteni, és futásnak eredtem. Merre felé? Érdeklődik Blavacki. Mert haladni ugye nem tudott. Azt hiszem, csak kerengtem körbe-körbe. Elkapott a pánik. Fogalmam sem volt, hogy mit csinálok. Elvágódtam bele a porba, felugrottam, megint elvágódtam. Végül is egy lépcsőfokat éreztem a lábam alatt, megértettem, hogy a gépnél vagyok, és felkapaszkodtam rá, gondolva, hogy ott biztonságban leszek. De nem az exit lépcsője volt, a vészki volt a gép hátsó részén. Hogy, hogy? lepűdik meg Blavacki. A vészki nyitva volt. Igen, nyitva volt feleli azt Csuárdesz. Valószínűleg a hindu nyitotta ki. És maga azt honnan tudja fordul felé Blavacki. Honnan, hogy én csuktam be? Egyébként kétszer is megpróbáltam közölni önnel, Blavacki úr, de nem volt hozzá türelme, hogy meghallgasson. Maga csukta be, de akkor nyilván Mörzekni asszonyt is látta, aki ott ült a turista osztályon. Nem, uram, mondja a Sztyuárdes nyugodtan, semmit se láttam, még ki volt kapcsolva a világítás. Ekkor tetőzik az önállítás a körben, ezt azonban én se veszem észre mindjárt, én a világos fejű krónikás. Most már tudjuk, hogyan távoztak a hinduk, és hogyan tért vissza a gépre mörzekni, úgy teszünk tehát, mintha minden problémánk megoldódott volna, és mivel a dolgok visszatértek a rendes kerékvágásba, nyugodtan álomra hajthatjuk fejünket. És a Sztyuárdes ezúttal nem is kérdezi senkinek a véleményét, csak tompítja a világítást, mire általános mozgulódást támad, kiki hátrahajtja az ülését, két-három köhintés felel egymásnak, kresztopulosz trombitálva kifújja az orrát, és mindenki egymagában vagy párosan visszavonul a körből, míg az eleven társadalmi élet, amely eddig zajlott benne, teljesen meg nem szűnik. A csend nem egy pillanat műve, suttogás vezeti be, váltunk még egy-két szót, Paco és Misú, Mrs. Boyd és Mrs. Benister, Edmondné és Robi, a sztjuárdesz és jó magam. Aztán lassacskán ez is abba marad. Bst! Szóval rám a Most már tessék aludni? De kárpótlásul odaadja finom ujjait, és megajándékoz egy anyai pillantással. Ettől úgy érzem negyven év pereg vissza, kiskojak vagyok egy rézágyban, és tényleg az is vagyok, a korom, a külsőm, a behemótságom ellenére. Gyerek, akit egy puha kéz és két kedves szem megnyugtat. Gondolatban oda a a sztjuáteszhez, hozzásimulok, mint egy kis plüsmackó, s várom, hogy kihonjon bennem az öntudat. Különös, hogy életünk felét alvással töltjük, s hogy a másik félnek a fele is felejtés, vagy vakság a jövőt illetően. Így jutunk el, fokról fokra észrevétlenül, a halálunkig. Többnyire csak álmodjuk, hogy élünk. Ez nyilván jó trükk, mert minnyáján alkalmazzuk. Van, aki a túlvilágban hisz, mint én, és ez se rossz megoldás, de nem mindig válik be. A gondolat, hogy az ember egyszer túléli a saját testét, valljuk meg, nem túl vigasztaló. Főkép az elalvás pillanatában nem. Végeredményben talán jól is járunk ezzel a pár óra alvással, még Busoá is, aki most a félhomályban még sápadtabbnak és hullaszeribbnek látszik. A lélegzése gyors és sípoló, s a takarón, amelybe a lába be van csavarva, Csontig lesoványodott, üres keze még mindig úgy mozog, mintha a kártyáit markolásna. holott, amikor a stewardess tompította a világítást, sógora az egyik zsebibe csúsztatta valamennyit. Mrs. Boyd már alszik, vonásai elsimulnak fehér haja keretében, sose láttam puhább és lélektelenebb arcot. Ezt némi irítséggel mondom, ahogy ekkor érzem, mert én még az utolsó percben is, bár fogom a stewardess kezét és egyre jobban kerülget az álom, néhány gyötrő kérdéssel küzdködöm. Hajnalban, mikor felébredek, agyamnak ugyanabból az ugából vigyorognak rám, ahová éjjel betuszkoltam őket. A legközelebbi ablakon át csak fehér és vattaszerű felhők tengerét látom, az embernek szinte kedve támad megmártózni benne a szép napsütésben, mintha a levegő sűrűségű volna, és mintha a külső hőmérséklet, ahogy a stuart mondják, nem mínusz ötven fok körül mozogna. Valami kattan a fejemben, és lelki szemeim előtt peregni kezdenek mörzeknél különös élményei. A repülőtér, amely nem repülőtér, a tó, amely nincs befagyva, a talaj, amelyet porborít, és nem hó vagy jég, ahogy várható lett volna abban a szibériai hidegben. Igaz, hogy mint utóbb kiderült, amikor ránk tört az a fagyos szél, erős húzatban ültünk, mert a hindú kinyitotta a vész kiáratot a gép hátsó részében, de hogy miért azon át távozott, és nem itt, az exiten keresztül, arra hiába keres az ember észszerű magyarázatot. Észreveszem, hogy a sztjuárdesz már nincs mellettem. Alig, ha nem kint van a geliben, a reggelit készíti. Latolgatom, utána menyeke, segítseke segítsek neki, de nem akarom, hogy a félnapos szakállammal lásson, úgyhogy inkább fogom a toaletszeres táskámat, és elindulok a mosdó felé. Arra számítok, hogy én leszek az első. Tévedek. A turista osztályon szembe találkozom Karamannal, aki már megfésülködött, megborotválkozott, kicsípte magát. Végtelenül hivatalos és korrekt. Nagy meglepetésemre az a kevés beszédő férfiú most nem éri be a köszönéssel, úgy rámakaszkodik, mint valami pakó. Elviselhetetlen a a turista osztályon, mondja, és felvonja a szemöldökét, mintha kellemetlenül érinteni, hogy hiányosságot tapasztal egy francia repülőgépen. Blavacki szerint a padlón lévő csapóajtó, amelyen át a podgyászraktárba lehet lejutni, rosszul van becsukva. Megpróbálja tisztázni a dolgot. Egyébként, teszi hozzá finom mosolyjal, ez a szakmája – Tisztázni a dolgokat. Csak egy mosolyjal válaszolok, a megfelelő mosolyjal. Sejtem, hogy Karaman nem beszélgetni óhajt, hanem beszélni. És valóban rögtön folytatja. Mit szól a tegnap hallottakhoz? Ennek a szegény asszonynak a kihallgatása nem járt valami fényes eredménnyel. Az előbb beszéltem a dologról Blavackival. Őszintén szólva, ezek a rémületek, ezek az ellenséges erők, amelyek visszalökik, nem tudom készpénznek lehet -e venni. Lehet, hogy ez a szegény asszony meghibbant egy kicsit. Végtére is, ha valaki menet közben csak úgy kiszáll egy repülőgébből, a podgyászát se viszi magával, az ember joggal kételkedik az illető épelméjűségében. Ez az ember nyilván valamennyi embert jelenti, aki szerte a világon a karamanféle karteziánusi úzansággal szemlili a dolgokat, és diplomatánk nyugodt, magabiztos hangjából ítélve bizonyára igen nagy a számuk, de most is csak kitérő mosolya a felelek, üres gyomorral és telehúlyaggal nem óhajtok vitába bocsátkozni. Ó, bocsánat, most veszem csak észre, hogy feltartom mondja ekkor Karaman felhúzott ajakkal és késői, ám annál a budvariassággal. Elég nehéz gondolkodni, miközben az ember villanybaratválva agyalulja a képét, és még nehezebb a repülőgépek parányi mosdóiban, ahol kiegyenesedni és alig bírok. De azért így is megellapítom, hogy Karaman ezúttal fején találta a szöget. Végtérés nem gyakoroltunk elviselhetetlen erkölcsi nyomást a bűnbokunkra, és kétség kívül kisség különös, hogy valaki félbeszakítva útját, bőröngyeit a gépen hagyva. Kiszáll egy ismeretlen helyen. És mégis, amit mörzekni a történtekről elmondott, nem volt összefüggéstelen, és képtelenségnek se hangzott, bár Blavacki nagyon igyekezett annak feltüntetni. Mert hiszen Mörzeknének volt igaza, a hinduk sem előtte, sem utána nem mentek le a lépcsőn. Nem pedig Blavatskinak, aki emlékszem felröhögött. Kétszer kettő, most már nem négy, a testén furták át magukat. Van a rendőrselynek egy vallatási módszere, amelynek mintha az volna a célja, hogy ne tárja fel az igazságot Ó, igen, tudom, az ellenséges erők, amelyek a földön rátörtek mörzeknénkre, a futás, amely nem visz előre, a rémület, amely megszállja. Rendes körülmények közt ez inkább rémálomnak hat, mint átélt valóságnak. De éppen ez az. Útunk körülményei eléggé rendkívüliek. Remélem, ezt pessimizmus nélkül is elmondhatom. És ha egy nő, aki cseppet sem kell olyan benyomást, mint aki beszél, nyugodt hangon kijelenti, ez a szörnyiség történt velem, mi lehet mögötte, akkor a karamanféle érzéketlen az emberrel nem sokra megyünk. Ahogy jövök visszafelé a mosdóból, kis toaletszeres táskámmal a hónom alatt, és alaposan felfrissülve, bár takarékoskodtam a vízzel, nem tudom miért, de repülőgépen mindig engedelmeskedem ennek az ösztönömnek, hirtelen megdöbbentő látvány tárul elém. Blavacki feje emelkedik ki a padlóból. Azt mondom, kiemelkedik. Inkább azt kellene mondanom, hogy eltűnik, mert ez történik, amint közeleden felé és néhány pillanat múlva már csak a kalapja tetejét látom, ugyanis bármilyen különös kalap van rajta. Rákijátok. Blavacki! A fej újra felbukkan a váll egy részével együtt. Blavackin kabát is van. Maradjon csendben, Szerges, mondja halkan. Ne húszíts á rám a ezt. Kihasználom az alkalmat, amíg a geliben van dolga. Megvizitálom a podgyászraktárt. Szeretnék tisztázni valamit. De nincs joga. Kit érdekel a jog? Torkol le. Különben is a padlóban lévő csapóajtó rosszul volt becsukva, onnan jött a hideg, amely ennyire lehűtötte a turista osztályt. Látom, hogy elhúzta a futószőnyeget, és levette a négyszögletes nyilás fedelét. De hát ez nagyon veszélyes, mondom. Ha valaki egy kicsit szórakozottan vagy még álmosan megy a mosdó felé, beleeshet ebbe a lyukba, épp az út közepén van. Hát akkor maradjon itt, hogy ne történjen baj, mondja Blavacki türelmetlenül. Én lemegyek, felkattantja az öngyújtóját, és eltűnik. Semmi kedvem utána menni, főkép kabát nélkül. Ott állok hóna alatt a kis táskámmal, lába előtt a lyuk. Leginkább talán a járdák nyílásaihoz hasonlíthatnám, amelyeken át a csatornába lehet lejutni. Csak az a különbség, hogy amikor lehajolok, jeges levegő vág az arcomba. Borzongva lépek hátra, és sehogy sem értem a dolgot. Blavackinak alig, hanem annak a bőingnek az esete járhat az eszében, amely Rohászíán Franz közelében zuhant le és zúzódott össze a földön egy csomó szerencsétlen japánnal a fedélzetén, mert a raktár külső ajtaja rosszul volt bezárva. De ha itt is ez a baj, nem tudom, hogyan lehetne segíteni rajta. Nagyon értelmes ember ez a Blavacki, mégse tudok eligazodni rajta. Hol minden nyugtalanítja, hol meg semmi. Újra felbukkan Blavacki kalapja, aztán az arca, amely nem árul el semmiféle érzelmet. Aztán a válla, amelyet elfordít, hogy átférjen a szűk négyszögletes nyíláson, aztán a csípője, amely még nehezebben jut át, Végül gondosan a visszateszi a nyílás fedelét, ráteríti a futószőnyeget, és közönyös arccal ezt mondja. – Minden oké, csak… – hátat fordít nekem, és elindul az első osztály felé, kurta, vaskos lába gyorsan viszi. – Csak… – kérdezem utána lohalva. – Csak a podgyászraktárban nincs egy fia podgyász se. feler is a válla fölött szúrósan pillant vissza rám. A bőröngyeik mind roásziban maradtak.